Senyores, senyors, som a dilluns. Comencem setmana, comencem amb tot un seguit d'informacions. En primer lloc, parlarem amb l'escola Can Fabra, que cansats d'esperar la construcció del seu edifici, ja que es troben en barracons, doncs sortiran aquesta tarda al carrer per manifestar el seu desacord amb aquesta situació. Dissabte, les entitats de la Sagrera també van sortir al carrer com cada any per donar a conèixer les seves activitats en un preludi de la festa major que precisament comença aquesta setmana. Parlarem amb un artista, l'Esmeralda, que aquests dies mostra les seves creacions en una exposició i també parlarem de la nevera, un invent que ha revolucionat la, so la nostra societat i acabarem amb l'habitual punt d'esports de cada dilluns per saber com ha anat el cap de setmana pels equips dels nostres barris. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la l'AFM, això és tot un poble. Aquí us parla i acompanya en Jordi Garcia Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Amb Jordi Garcia amb Xavier Álvarez, amb Maribel Rubio, i com no podia ser d'altra manera que avui que és dilluns, doncs parlem amb la Cristina Suinit. Molt bon dia. Bon dia. Doncs, si us sembla, el que podem fer, i ja ara que ja sabeu doncs, que...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 A l'escola Can Fabra de Sant Andreu, 156 nens i nenes de P3 i P4 fan les classes amb barracons. Segons l'AMPA, aquesta situació es podria allargar si no es lliciten aviat les obres de construcció de l'escola. El representant de l'AMPA, Ricard Cortés, ha explicat la necessitat d'aquesta celeritat. Els barracons no es podrem iniciar el curs 2013-2014 per manca d'espai, i per tal que l'edifici estigui acabat al setembre del 2013, els tràmits s'han d'iniciar en els propers tres mesos. És en aquest sentit que aquesta tarda, a les 6, l'AMPA de Can Fabra tornarà a sortir al carrer amb una manifestació per mostrar el seu rebuig a aquesta situació. Doncs precisament parlarem avui amb en Ricard Cortés, que és el representant de l'AMPA, que vol dir Associació de Mares i Pares d'Alumnes. Doncs aquesta informació és la que encapçala avui el nostre programa. També parlarem de la Trinitat Vella, ja que allargarà un any la llei de barris per acabar projectes eh, pendents. Aquest mes de desembre es compliran quatre anys del Pla de Barris de Trinitat Vella, que ha finançat una quarantena de projectes urbanístics, socials i de dinamització econòmica. Els veïns valoren positivament les millores, però creuen que encara queda feina a fer. Ja se n'ha demanat una pròrroga d'un any per poder acabar els projectes pendents. I una de les artistes dels nostres barris és Esmeralda Fernández, que us convida a la seva exposició Esmeralda i Punto. Art i solidaritat. Esmeralda Fernández us convida a la seva exposició Esmeralda i Punto, d'art plàstic col·leccionable fins al 12 de novembre a l'Espai 210 del carrer Padilla 210. I hem de dir que aquesta exposició és oberta de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit. Molt bé, doncs ara que ja coneixem doncs, quins són els titulars del dia d'avui, el que farem serà una petita pausa per ja entrar en el que són les notícies d'avui. Fins ara. Mm -hmm. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Doncs, tal com us deia, vam començar el nostre programa d'avui. Uh, tenim a l'altra banda del fil telefònic en Ricard Cortés, que és el representant de l'AMPA de l'Escola de Can Fabra de Sant Andreu. Hola, molt bon dia. Bon dia. Doncs, ens agradaria que ens expliquessis, perquè aquesta tarda teniu preparada una manifestació a les 6, no? Correcte. Que és el sí. que... Sí, que és el que es reivindica a nosaltres, eh, des de l'escola l'escola Can Faura va començar el curs passat, uh -huh. ja fa un any eh, que estem reclamant l'inici del procés administratiu per fer la construcció de l'escola actualment estem en barracons però la construcció de l'escola és un procés uh -huh. eh, que, que comprem diverses, diverses fases doncs la licitació del projecte que encara no està fet, l'adjudicació del projecte i després la licitació de les obres i la construcció del centre tot això és un procés que és un procés molt llarg sí. que pot tranquil·lament dur 30-32 mesos i nosaltres uh -huh. el que demanem és un compromís escrit, oficial de tots aquests passos per uh -huh. què? Pues perquè al setembre del 2013 que sembla que està molt lluny però no està tan lluny eh, no hi haurà espai als actuals barracons per una cabida als, 30, als 300 nens que, que hi haurà aleshores uh -huh. llavors clar si al setembre del 2013 tirem enrere els 30-32 mesos que es necessiten per fer tot el procés, ens trobem al gener del 2011, o sigui, tot el procés ha de començar ja. I llavors això és la, la primera reclamació que nosaltres fem i per això ens manifestem, perquè ens facin, per fer-nos resor d'aquest eh, fet. Una altra cosa que també demanem... Uh -huh. és que com no només és l'escola sinó que en tot el conjunt del Fabra i Coats sí. hi ha moltes obres, l'Institut, l'Escola Bressol bueno, s'estan fent uh -huh. moltes obres tot això està al costat mateix de l'escola que no s'improvisi i que es faci una planificació de, tot el, de tota la interrelació entre les obres i la vida quotidiana de l'escola, d'espais de que no es vegi afectada l'escola per les obres que es facin els estudis de seguretat i salut de tot el procés de les de les obres, doncs per tant d'estar de, de, de, de, de segurs de que els nens estan en les millors condicions possibles. Uh -huh. el que sí que està clar és que ara esteu treballant en barracons ara estem treballant en barracons eh, avui en dia eh, els barracons no estan, no estan plens, també uh -huh. des de que es faci una ampliació de barracons que ens havien promès bueno, uh -huh. però bueno el tema és jo una mica de vegades poso l'exemple d'un embaràs. Tu saps que d'aquí a 9 mesos tindràs un nen i si al cotxet triguen 4 mesos a donar-te'l, els 4 mesos abans de, del naixement tens que exigir el, el cotxet perquè ja tens que comprar, perquè si no no arribes. Doncs pues a nosaltres ens passa el mateix, però amb 32 mesos per, per endavant. Mm -hmm. Perquè vosaltres dieu que eh, entre el curs 2013 i 2014 ja aquest espai ja no, ja no el podeu utilitzar. Correcte, al setembre del 2013 uh -huh. s'actuarà els barracons ampliats amb un mòdul que, que està pendent d'afegir i suposant que no es facin més ampliacions de línies pues llavors no s'hi cabrà. O sigui, fins aleshores pues, els pares hem d'assumir, les famílies hem d'assumir pues, que, que estarem amb un espai limitat. Però bé, bueno, ja se sumeix, però el 2013 la situació no... al no, setembre del 2013 la situació no, no, no es pot no es pot ja permetre, les famílies no ho podem permetre. Uh -huh. Perquè ara quants nens, quantes nenes eh, són als barracons? Ara actualment el, aquest curs estan els nens de P3 i P4, hi ha tres línies de P3 i tres línies de P4, uh -huh. que això són 200, 156 nens uh -huh. Al curs que ve, pues, si només hi ha les dues línies, que és, el centre és un, un centre de dues línies, entrarien 50 nens més, estaríem parlant de 206, 256 al setembre del 2012, i al setembre del 2013, que és quan, quan, quan ha d'estar l'escola construïda, serien 300 nens, 306, bueno, 300 nens que es trobaran aquesta situació de, de no espai. Uh -huh. El que sí que també ens ha arribat és que encara que es faci l'ampliació de, de mòduls, que és el que està pendent no? uh -huh. doncs les instal·lacions no compleixen les recomanacions de construcció de centres públics docents Correcte, això hi ha un, unes recomanacions que és un llibre blanc editat per la mateixa administració on fa unes recomanacions pues, d'espai de, de uh -huh. mínim per um, metres quadrats Nen, espais, etc. Tot això evidentment no és el mateix amb un centre rural, que hi ha molts metres, que amb un centre urbà que no hi ha tants metres, però en sí. qualsevol cas, tampoc és oblig des obligat compliment, són unes recomanacions que fan, però que nosaltres en cap dels casos, ni que es facin les ampliacions a aquestes pendentes, complint aquestes aquest, aquest ràtios que, que recomanen a la pròpia administració. Uh -huh. Des del Consorci d'Educació de Barcelona, el senyor Manel Blasco, que és, el que, us ha, que, és el que us ha dit? Bueno, nosaltres no hem sigut capaços de, de tenir una reunió amb ells. Uh -huh. a vegades, una vegada sí que vam tenir una reunió conjunta, però bueno, nosaltres hem demanat quatre vegades una reunió amb ells per poder tenir accés a una planificació, uh -huh. no sense rebut ni sense donat cap tipus d'informació, així és que oficialment per part del Consorci no coneixem res a través de la direcció de l'escola sí que se'ns fan arribar missatges des de els que venen del Consorci i amb declaracions a un mitjà fa poc uh -huh. es va dir que la que l'adjudicació ara no tinc les paraules textuals però bueno que l'adjudicació de la licitació del projecte s'havia donat a GISA uh -huh. el que sí que és cert és que a, tot, a totes les pàgines web públiques que ja ha eh, en aquests moments que són els acords de govern de la Generalitat al eh, perfil del contractant del Consorci, al perfil del contractant de Llisa i al perfil del contractant del de, Departament d'Educació, en lloc es parla de que hi hagi ni una previsió de fons assignada a la nostra escola ni que s'hagi licitat el projecte. Això no vol dir que no estigui a la en algun lloc que encara no sigui públic doncs nosaltres demanem que ho faci públic o se'ns comuniqui oficialment el que a nosaltres ens ha arribat és que el senyor Manel Blanco d'Educació de, doncs, diu que les obres del, del recinte Fabril de Can Fabra doncs, no tenen per què afectar la construcció de l'escola mm, perfecte això és uh -huh. magnífic, el que ens ha de dir és veure suposo que ells hauran fet un cesto segur que han fet uns estudis i tenen uh -huh. tota la documentació on, on es demostra això. La veritat és que amb la documentació que nosaltres disposem, les presentacions que s'han fet uh, a l'Ajuntament o, o als Consells d'Educació, de, uh -huh. pues, no queda clar que no es vegi afectada l'actual espai de l'escola per les obres. Llavors, uh -huh. si el senyor Blasco diu això, suposo que tindrà uns documents Uh -huh. estudis fets que ho avalen pues, perfecte, o sigui, nosaltres el que volem és aquesta planificació que sembla ser que s'està fent, doncs pues, conèixer-la per poder donar la nostra opinió i debatre-ho uh -huh. el que sí que podem dir és que no, no esteu sols, no?, en, en aquestes reivindicacions, perquè la maquinista, després ja l'escola de congrés indians i també vosaltres doncs sembla que en aquest moments l'ensenyament a Sant Andreu estigui una mica penjant d'un fil, no? Sí, la veritat és que al barri hi ha una problemàtica amb el tema d'educació, per un problema de places que, que bueno, tampoc ara m'agradaria a mi manifestar-me sobre aquest tema. És un tema més aviat polític, però sí que és cert que al barri hi ha uns problemes i sí que és cert que hi ha altres escoles, que són aquestes dues que has comentat, que també tenen problemes que de vegades fem actes conjunts, però en qualsevol cas, també cada escola té un, una problemàtica diferent. Uh -huh. sí. Doncs a veure, aquesta tarda hi haurà la, la manifestació. Correcte. Esteu tots convidats. Eh, I el que sí que m'agradaria, si és possible, m'agradaria que sí. un i si un uh -huh. eh, Perquè, bueno, a veure, el que m'agradaria dir és sí. que les famílies de l'escola Can Fabra, eh, uh -huh. tot i que estem reclamant la construcció de l'edifici tal, estem completament compromesos amb el nostre projecte educatiu okay. i estem molt satisfets de la qualitat d'ensenyament de que preva els nostres fills, gràcies uh -huh. sobretot a un equip humà de professionals molt, molt, molt ben preparats. Doncs això és bo de, de saber-ho perquè quan, en el moment en què estigui construït el, el centre doncs que aquesta aquesta escolarització, aquesta manera de treballar de, dels mestres i, tan, i dels pares també, doncs, d'arrel de, dels seus fills, doncs, continuï a, a endavant, no? Correcte. O sí, en el fons, l'escola Can Fabra l'estem fent entre tots i uh -huh. això, és un, això és una garantia de qualitat de la nostra escola. Nosaltres, uh -huh. com a AFA, de treballar per tenir una escola on poder fer aquesta qualitat d'ensenyament que ja tenim amb les millors condicions possibles. Doncs esperem que això continuï sent així. Molt bé. D'acord, doncs Ricard Cortés, representant de l'AMPA de l'escola Can Fabra de Sant Andreu, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i ja sabeu doncs que en el moment en què vosaltres doncs, tingueu alguna més informació més d'alt respecte, doncs que la podeu fer arribar per tal de que nosaltres la comentem per aquests micròfons. Doncs moltes gràcies a vosaltres. D'acord. Ja, doncs moltes gràcies. Doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i parlem ara, si us sembla, de la Trinitat Vella, ja que allargarà un any, de, un any la llei de barris per acabar projectes pendents, oi que és així, Cristina? Sí, així és. L'any 2006 la Trinitat Vella va obtenir la subvenció de la llei de barris. Des de llavors s'ha desenvolupat una quarantena de projectes urbanístics, socials i de dinamització econòmica. La majoria ja s'han acabat i d'altre encara s'estan executant. Al desembre es compliran els 4 anys del Pla de Barris i els veïns de la Trinitat Vella van l'oranjà la feina feta. Molt bé, doncs a la Trinitat Vella hi viuen unes 10.000 persones, el Pla de Reforma Integral ha servit per obrir el barri a la resta de la ciutat. Per exemple, s'han doncs rehabilitat edificis i s'han instal·lat ascensors. També s'han reurbanitzat carrers, s'han instal·lat aquestes pantalles acústiques a la zona del Nus de la Trinitat, s'ha reformat el parc de la Trinitat i s'ha potenciat el comerç local. En total, s'hi han invertit uns 17 milions d'euros en 4 anys. La llei de barris finalitza el desembre, però se'n demanarà una pròrroga d'un any per poder acabar els projectes pendents. És el cas de la construcció de la biblioteca i d'aquest parquing públic encara en obres. Es preveu que aquests equipaments s'obrin al, al públic a principis del 2012. Doncs nosaltres dissabte passat vam sortir a fer un tomb per la Sagrera i el que ens vam trobar, vam trobar va ser aquesta boguitena mostra d'entitats de la Sagrera ja que, que és una mena de preludi doncs, el que la, a la festa major que començarà doncs, aquesta mateixa setmana. Vam estar a la mostra d'entitats i vam estar doncs, donant voltes i parlant amb les diferents entitats i amb les diferents comissions i algunes d'aquestes respostes doncs, us les oferim ara mateix. Ens trobem a la vuitena mostra de Sagrera i concretament, ara, a Mirada de Dona. Amb qui estem, si us plau. Hola, sóc la Margarita Riera, de Mirada de Dona, una entitat de dones de la Sagrera, i eh, bueno, aquí a la mostra, participar com totes les altres entitats de la Sagrera en aquest acte lúdic i festiu tan bonic que fem cada any per la Festa Major. I tant, doncs ens trobem en un instant força peculiar, és una diversitat d'objectes, explica'ns eh, per què. Aquest any hem decidit que col·laboraríem amb la Marató de TV3 i ho farem de dues maneres diferents. La primera és la que avui ens, ens, ens trobem aquí fent una paradeta solidària. Hem recollit tota una sèrie d'objectes molt especials, molt bonics, que han portat les nostres associades, nous, això sí... I tot el benefici que avui traguem d'aquesta paradeta, de la venda d'aquests objectes, anirà a íntegrament a la Marató de TV3. Si sí, ja veig que portes aquí l'enganxina de la Marató de TV3, diu molt de tu, és el que, que porta escrit aquesta enganxina. Digue'm-se algun objecte peculiar, a veure si algú el compra. Trobem de tot, la veritat, des de collarets, bijuteria... A mi el que m'ha agradat molt ha estat una bijuteria que ha fet una senyora, amb les típiques càpsules de l'anespresso, que ha fet a conjunt les arracades amb el penjoll. Que xulo! Ha tingut molt èxit i és d'agrair perquè ho ha fet ella. Molt bé, i què costa? El conjunt costa 3 euros. A 3 euros, eh? potser, potser me'l veieu eh? per la ràdio. Està molt bé. Doncs, eh, algun altre objecte que t'agradi? Sí, bé, tots, perquè tots estan portats per les nostres senyores amb molt, molt, molt de carinyo. A mi m'agraden una girafa, mm -hmm. hi ha algun joc, hi han uns peluixes també molt macos que els ha embolicat amb molta cura doncs la senyora que ens els ha portat. Totes aquestes coses que veus que elles ho fan amb aquesta il·lusió i que te les porten tan ben presentades, és, són les que més m'agraden a mi. No tant l'objecte en si, sinó l'il·lusió que hi posen elles, que saben que és per un fi doncs, molt bo, com són aquest any les lesions i medulars i cerebrals activides, que, que és el tema aquest any que tracta la Marató de TV3, i saben que tot el que elles avui porten anirà íntegrament a la marató. Eh? I tots podem conèixer casos de gent que està en aquestes situacions, ja sigui per accidents, per derrames cerebrals, per molts motius. I per tant pensem que, que és una acció molt bonica, que podem aprofitar la mostra una mostra que ve bastanta gent. Nosaltres estem molt contentes de l'assistència d'aquest any eh? i a la nostra parada especialment. Però esp sobretot per això, per poder col·laborar amb una causa solidària. I tant, la il·lusió és força important mantenir-la. I en tots els àmbits, i quantes eh, dones sou ara aproximadament? A la nostra associació som a prop d'un centenar de dones, no arriba, però estem a, a propet apropet. Doncs serà de, deixa'm veure una miqueta els subjectes i, i ara de seguida continuem, d'acord? Aquí a la vuitena mostra la Sagrera. Fins ara. Doncs continuem amb la, mostra, la vuitena mostra d'entitats de la Sagrera. I ara som amb en David, que és un dels responsables de la penya barcelonista de La Sagrera, oi? Sí, soc el, el president i bueno, estem un altre cop aquí col·laborant amb la mostra d'entitats del barri pues, posar, pues, bueno, explicar el que fem de les activitats nostres en de tot l'any i també bueno, una mica col·laborar el tema de festa major que el 20 de novembre organitzem la Vall de Batuca, que és la secció femenina de la penya que ho fem ja portem uns quants anys a organitzar-la. És a dir, que des de la penya barcelonista feu activitats. A part d'anar a veure el Barça, també feu altres activitats. Sí, dins del barri col·laborem amb el que podem, a la festa major, com la festa de la primavera. Aquest any també col·laborem una, una cosa nova, que és el, el cercatasques, que, que, que es munta aquest any. També muntarem un estant. O sigui que, bueno, una mica donar a conèixer i bueno, participar dins del barri per, per, per fer una mica de caliu. Perquè ara, en aquests moments, quanta gent pertany a la penya? 50 persones i déu-n'hi-do, no?, també la quantitat de persones que hi són. Sí, clar, evidentment el local nostre és petit, perquè, clar, coneixem com està el tema dels locals, és un local que paguem nosaltres que cada mes, és de lloguer, no podem... Eh, el local nostre, és, ja tothom ho ha repetit, és petit, i llavors, clar, no podem tenir molts socis, la veritat, perquè, clar, a vegades, depèn de quin partit, estem que no, bé no hi ha ni lloc per poder seure la gent. D'acord, doncs, David, moltíssimes gràcies per atendre el nostre micròfon. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi García. Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs després d'aquesta pausa ja tornem a aquí una altra vegada i parlem amb en Xavier Aliana que pertany a la xarxa inísia de la Fundació Trinit Jove. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns. Nosaltres som entitat de la xarxa inicia que pertany a la Generalitat del Departament de Treball i ens dediquem a fomentar tot el que és l'autoocupació, una emprenedoria entre la gent que vol muntar un negoci i vol iniciar la seva activitat amb el tema d'autoocupació. I avui us vinc a presentar un altre event del segle XIX, en aquest cas segle XX, i que ara seguit us passaré a explicar. Mm -hmm. Molt bé, doncs avui parlem de la nevera, oi? Sí, un gran invent per la cuina, per les dones, per totes aquelles persones que, que viuen a casa seva i que l'utilitzen habitualment cada dia. Seria un acto domèstic, un frigorífic per conservar el que viures i mantenir fresques les begudes, això tota la vida. El problema sempre ha sigut la conservació dels aliments i des de molt antics s'ha constatat que el fred era un magnífic conservant, però es desconeixia el mètode per crear-lo, on era possible, en els països nòrdics, en llocs més gèlids, S'utilitzava el gel i la neu neutral, però amb l'inconvenient que es ponien làpidament. I també s'utilitzaven cellers sotatlanis en temperatura aérea sensiblement inferior a l'exterior. És a dir, que la nevera és el moble frigorífic per conservar-hi que viures i, i mantenir fresques les, les begudes, no? Exacte. La nevera sempre ha tingut una funció d'electrodomèstic de bàsic en tota cuina, però això no sempre ha estat així, sinó que ara veurem l'evolució que ha patit aquest electrodomèstic durant la seva vida. Podríem dir que la primera nevera de gel aparegué el 1838 i es mantingué com a únic sistema de refrigeració domèstic fins ben endat al segle XX. El primer aparell era un petit armari de fusta, rebastit per dins de 100 costany, amb dos materials separats per un aïllant, com en el surròs o i que hi havia pocs aliments. La gran problemàtica d'aquest aparell era que s'havia de col·locar un bloc de gel que en fondres un dipòsit que s'havia de buidar periòdicament, com ara seria l'aire condicionat. La gent doncs, depenia del provament de gel i es va fer molt famós la figura del partidor de gel, que era la persona, la gent gran se'n recordarà, que comprava el gel per la nevera. Mm -hmm. Llavors va haver un procés per crear una màquina capaç de fredar d'una manera autònoma, fou molt llarg i amb molts fracassos. Podríem aquí donar unes quantes dates i unes quantes persones que van fer grans passos, com va ser l'excusa William Cullen, el 1748, que demostrar que era possible produir fred artificialment. Però de totes maneres a aquest home no li donà cap, no cap utilitat pràctica. És a dir, que encara no podem parlar d'una nevera, sinó que estan parlant d'un armari amb un bloc de gel dintre, no? Exacte. Valen a haver altres intents com el 1805 i el 1834 per dos americans, que van dissenyar màquines poc efectives, però podem dir que l'inventor del refrigerador en si va passar a la història és l'enginyer alemany Carl von Lieden, que en 1876 va el que és el procés de liquació de gas, que és la tecnologia bàsica que utilitzen els refrigeradors. Aquest va superar tots els intents i va ser el que hagués considerat l'inventor del refrigerador. O sigui, l'inventor de, de la nevera és un alemany, diguéssim. És aquest, el, el, el, el, el carbon Lidl. Exacte. Llavors, hem de tenir en compte que l'evolució que ha fet aquest producte va fer que General Electric, l'empresa famosa per ser la inventora de la bombilla i l'electricitat, mm -hmm. va presentar la primera nevera elèctrica amb un sistema de refrigerador sobre bases comprimits, però que només es venia com a osos industrials, és a dir, a grans empreses d'alimentació, de conservació, de gel, etc etc. I això va triomfar i en 1920 hi havia més de 200 monneres de cambra frigorífica, frigorífica al mercat, però sempre dirigits a fabricants i comerciants alimentaris, a més de productors de gel, com la gent gran Santa la corderada i Yelelo Sanano Joaquina, que era el principal fabricant de Barcelona de l'època de la partida de gel. De encara podríem continuar dient d'altres coses, per exemple, la raó fonamental que, que va fer endarrar-hi l'evolució de la nevera va ser precisament el, els gasos hutilitzats, no? com, com els refrigerants, eren tòxics i en produir-se fuites doncs, causaven accidents eh, molt greus. Si sí, això ha passat bàsicament a tots els autodomèstics, com poden ser les ventadores, els fregaplats, els d'entrabaixelles, perdó que sempre durant la seva evolució es van donar que utilitzaven productes que causaven accidents i podríem dir que han sigut invents inclús que han causat moltes molts fortuïtes no? o accidents domèstics. I llavors calgué la col·laboració de tres principals fabricants americans per obtenir un cas inofensiu que en aquest cas fou al 1930 Thomas Midley que descobria el freó, el altrement con diu CFC, utilitzat per totes les maneres a partir d'aleshores fins que s'ha posat de moda moltes dècades després perquè demostra que les emissions de CFC destrueixen la capa d'ozó i el 1987 es va prohibir l'ús. Sí. Aquí, aquí entrem dintre del tema de manera inventada. No? Que aquest, aquest producte que es va inventar 1930 és nociu per, a, per a la capa d'ozó. I aleshores es de buscar una altra solució. Exacte, actualment ja s'utilitzen altres tipus de gasos liquats mm -hmm. Mantenir el, el procés de l'IDEN, però s'utilitzen altres gasos líquats que no són ofensius per al medi uh -huh. Així, amb aquest nou sistema només cal posar un potent ventilador per distribuir el fred a l'interior de l'aparell. I això el mantenirà a una temperatura d'uns 5 graus. Sí, de moment només hem parlat de les neveres com a usos industrials. Uh -huh. Però hem tenir en compte que el 1930, una empresa que es diu Frigidaire, empresa filial de General Motors, la fabricant de cotxes tan famosa dels Estats Units, presentar el primer model de nevera elèctrica domèstica i que tot i la persistència de la gran depassió als Estats Units dos milions d'americans ja en tenien una set anys després. A Europa els fabricants americans com podrien ser Frigidaire, Westinghouse, Kelvinator, Electroox o Gibson van haver de competir amb l'Alemanya Linde que és la que hem comentat abans que va ser l'inventor del, del procés de gas liquat que va ser l'empresa fundada per l'inventor oficial de frigorífic i la gran innovació que va fer aquesta empresa va ser incorporar el primer congelador del 1939 amb un compartiment amb una temperatura de 5 graus sota zero en un dels seus models. Ara ja tindríem la nevera i el congelador sí. a, a part. Sí, no? Podem dir que el congelador és un invent del 1939, o sigui, molta gent que encara està viva no ha tingut l'oportunitat de, de disfrutar-lo des de la seva infantesa, no? sinó que l'han transcobert a mesura que, que creixia. La Segona Guerra Mundial després va frenar l'expansió i podríem dir que hi ha una divisió entre el que és Estats Units i Europa. Uh -huh. Als Estats Units, als anys 50, eh, es va implantar l'electrodomèstic que la nevera, uh -huh. especialment als Estats Units, i es convertirà en une icones de lo que anomenem el sopni amerricà. No? El somniamericà és tenia una gran cuina amb una gran nevera, amb un gran cotxe, una gran casa. Uh -huh. I si veieu sèries americanes o que estaitat tant de moda, Podeu veure que hi ha molts tipus de neveres amb gel, amb dispensador per Coca-Cola, per llet, per, per aigua, per aigua freda... Mm. que són molt més grans que les que, les que hi a Europa habitualment, no? Però això és veritat perquè hi ha moltes sèries, hi ha moltes pel·lícules que, que surt ja directament al frigorífic, no? La, la, sí. la nevera. O sigui, que és, vas a fer, doncs, d'utilitat per tota la família. De fet, aquí al Compte Escultural el cultural, veiem perquè en 1955 el 80% de les americanes ja disposaven d'edre el refrigerador, va ser quan va començar l'època del màrqueting massiu, amb la publicitat, i aquests models eren cada cop més més grans i sofisticats. I les cuines americanes ja tenen el seu propi nom, cuina americana, que usava sensació de l'estat del món, que s'havia de conformar amb neveres petites i senzilles. Però el millor dels casos doncs eren neveres de, de poc volum, no? Sí. En el cas d'aquí Espanya, com eh, després de la guerra civil, va haver la postguerra uh -huh. i podíem dir que va ser a través dels anys 60, l'època del desaltollisme, que es va començar a desenvolupar la, la compra d'electrodomestis com la nevera, que fiu la novetat per les zones de, de casa, per les mestreses i per tota la gent que, que l'utilitzeva a la cuina. Això era cap als anys 60. Sí, els anys 60, per exemple, per posar un exemple, una nevera valia entre 71 i 82 euros, i 111 amb 19 euros, aquests mm. models. És a dir, estaven en un preu que seria entre 11.950 11, peixetes i 8.500 d'aquella època. Mm. Que, que ara no es pot comparar. Ara en aquests moments eh, s'han de, desorbitat una mica no, els preus? Sí, ara han sortit tota la línia ecològica, mm. i hi ha inclús les marques blanques, hi ha molta més segmentació del mercat, en el sentit que hi ha molts models, molts fabricants, inclús hi ha una empresa sueca que es diu SMEC, que les fa amb colors, neveres en colors, teniu molt en compte el disseny, uh -huh. però sí, s'ha desenvolupat molt el, el tema de les neveres antrodomèstics. Uh -huh. Doncs això seria tot. Doncs, eh, des de la primera nevera de gel del 1838 fins avui dia hem fet un recorregut força extens sobre l'ús que s'ha donat a, a aquest aparell i quan va, i quan va néixer, no? Sí, la nevera va ser un invent que sobretot ha fet fàcil la vida a les dones, mm -hmm. I, els i als homes, a les famílies en general, <ríe> i que curiosament va ser inventat per un home, no?, que va ser aquest alemany l'enginyer Linden, mm -hmm i ha fet molt bé a la humanitat, no? Igual com tots els algomestis que actualment s'utilitzen a la llars, no? Mm. I que han tingut la seva història. Que hauria estat la nostra vida sense el Linde, eh? Sí, sí, doncs actualment la nevera s'ha convertit en un instrument imprescindible, ni ha, mm. ni ha de gas, ni elèctriques. Que existeixen els, els dos sistemes. Mhm. Mm però és un instrument bàsic inclou eso nomás fa falta cada un día una semana que sin saber era que ya comiences a patir, ¿no? Porque cuando, cuando no funciona es cuando te vas a faltar, ¿no? Cuando cuando ni es cuando no te vas a faltar, pero cuando cuando es és el que va passar als nostres barris doncs, fa poc, no? Sí. Quan se'n va anar la llum aquí, i ens hem quedat sense nevera doncs evidentment havíem de buscar altres solucions per poder disfrutar d'aquest aparell i dels seus avantatges. Exactament, Jo inclús afegiria el tema del congelador, que cada cop es compra més menjar congelat perquè la gent s'acostuma sí. a, a comprar un cop a la setmana un cop al mes sí. i cada cop s'utilitza més el congelador, inclús més que la nevera. No? Sí. Muy bien, muchas gracias, Xavier y Liana. Pues, i... Me gustaría dar nuestro teléfono y decirle la adreza de donde estamos situados nosotros. Estamos en Carletto Coman 21, uh -huh. que está a Verdura Viver, y nuestro teléfono es el, el 360-2403. 360-2403, doncs si teniu qualsevol dubte amb alguna nevera, doncs ja sabeu que teniu aquest número de telèfon, el 9-3-360-2403 on la Fundació Trini Jovea doncs, us informaran de... del que vosaltres doncs, esteu, vulgueu saber. D'acord, doncs moltes gràcies. Bon dia. Doncs avui hem tractat aquest tema de, de la nevera ara fem una petita pausa i tornar tot seguit. sabe què passa a la Trinitat Bella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada mitjornada tot tu poble. Don Josep ja havia posat una nebera a la vostra vida. Don, continuem el nostre programa d'avui i anem a parlar amb el Pol bon dia. Hola, bon dia, doncs eh, com han estat els esports cap de setmana. Doncs, per una banda matinal i per l'altra comencem per la dolença que és el Sant Andreu que ja suma sis jornades sense conèixer la victòria. Aquest cop es va perdre a Mallorca, som dividoni contra Mallorca B, 1-0. Sembla que no, que no acaba de sortir del POU el, el conjunt de Nacho González. Va ser un partit rocós, va costar molt, es avança primer a Mallorca i després al San Andréu li costa molt, li costa molt fabricar, fabricar joc. O sigui, li passa, últimament, que, no, que no, no funciona. En tot cas, el San tot i així, va començar molt bé, recordem una bona ratxa al principi de temporada. Això vol dir que encara està a la part alta i que el liderat no, no m'ha set, no set del tot, vull dir... Els equips fomsters encara són... són. Per tant, esperem que contra l'Hospitalet, següent jornada, aquest diumenge a les 12, segurament el, encara està per confirmar, però sobrement serà contra el diumenge, contra l'Hospitalet, un equip que està malament, però que justament s'ha esperat aquesta jornada per sumar ser, la seva primera victòria i començar a encarrer la part marxa de la zona... Així que són rival un rival complicat. Uh -huh. Doncs... I... La bona és que el Waterpolo per fi aconsegui els últims 3 punts de, la, de, de fora, la victòria 13-12 a, a casa contra el Real Canoe. És a dir, que per una banda el Sant Andreu no passa de l'empat o, o de perdre en aquesta ocasió, i de l'altra banda doncs el Waterpolo del Sant Andreu sí que aprofita les ocasions i, i triomfa com hagi, no? Sí, el primer equip sí, però el femení encara no ha jugat i el Sant Andreu B sí que va perdre per 21 a 5 a casa dels dos hermanes, no? una rata contundent, però, si més no, el primer equip sí que va aconseguir una victòria molt important, per un punt més. però, per un gol, perdó només, però, vaja, important començar a casa sumant a la segona jornada del campionat. I el Sant Andreu, tu, doncs no... sembla que el que van a començar molt bé, ara no ho estan entrant. Potser fa, fa falta un resultat positiu per tornar a encadenar una, una dinàmica molt positiva. D'acord. Doncs, si tens alguna cosa més a afegir... Sí, que demà a partir de les 6 tenim el Palau d'Esport i entrevistarem l'Èrica Villagèsica, que avui l'hem anat a veure al carrer de Sant Cugat, a de Sant Andreu, i tindrem entrevista amb ella. Estarà per aquí l'Èrica? No, la tenim gravada, però la portarem, sí. Bé, bueno, doncs tot, tot sigui que tenia aquesta dona que tants triomfs ha aconseguit en, el, en la natació de, de Sant Andreu, i bé, doncs, que vagi molt bé el programa de demà que esperem doncs, que coneguem tots els resultats esportius del cap de setmana. I tant, l'Èrica passat que és impossible aportar-la en directe perquè saps que s'entrenen tot el dia, entren, estudia, 24 hores planíssimes, l'hem de veure avui en un descans que tenia i li hem de una entrevista que oferirem demà. Molt bé, doncs que la gent que ens escoltarà mateix que sapiga que Paraules d'Esports es pot escoltar els dimarts a partir de les 6 de la tarda i els dimecres a partir de la 1 del migdia. D'acord Jordi. Molt bé, doncs Pol, moltíssimes gràcies. A tu. Molt bé. Doncs nosaltres, crec, que continuem amb el nostre programa d'avui. Abans us parlàvem amb titulars de l'Esmeralda Fernández, que us convida a la seva exposició Esmeralda i Punto. A l'Esmeralda Fernández us convida la seva exposició Esmeralda i Punto d'art plàstic col·leccionable fins al 12 de novembre a l'espai 210 del carrer Padilla 210. És obert de dilluns a divendres de 5 a 9 de la nit. El taller creatiu, lliure i gratuït, Quin punt vols? Dirigit per l'artista Esmeralda Fernández Sánchez es realitza el dimarts de 9, 9 de novembre de 6 a 8 de la tarda. Aquest taller subsaquiarà els assistents amb un punt de llibre putle creat especialment per a aquest event, per l'Esmeralda Fernández Sánchez. Les inscripcions s'han de realitzar a l'espai 210 al telèfon 93 265 36 45 o bé espai210 arroba gmail.com. Tot això ha estat possible gràcies a l'acte generós i solidari d'entitats com l'Ajuntament de Barcelona i Espai 210. Agraïm també a Trini Jova, xarxa Òmnia, Grasol, Ajuda i Solidaritat del Guinardó, el troc Instant Educa, que cedeix els productes del taller creatiu. Sense aquesta cooperació no hauria estat possible aquest acte sense cap fi de lucre. Molt bé, doncs deixem aquest tema de banda... I ara sí que entrem ja directament en el que és la nostra habitual agenda i anem cap a Can Fabra, ja que allà s'hi està realitzant el cicle L'Aventura de Conèixer Exposicions, exposició 75 anys de la Biblioteca, exposició commemorativa. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix a partir de demà i dins del cicle L'Aventura de Conèixer Exposicions l'exposició 75 anys de la Biblioteca, exposició commemorativa. Aquest any, 2010, fa 75 anys que es va inaugurar la primera seu de la biblioteca Ignasi Iglesias, al cor del barri de Sant Andreu de Palomar de Barcelona. Per commemorar aquest aniversari, la biblioteca ha organitzat tot un seguit d'activitats entorn a aquest fet. Entre d'altres, cal destacar la creació del bloc Diari de Biblioteca. Gràcies al diari manuscrit que la bibliotecària ens va deixar, ...podem conèixer la història del barri... ...durant els anys 1935 i 1944... ...un període de la nostra història... ...prou significatiu. Està els dilluns, dimecres, dijous i divendres... ...de 10 a 9, dimarts i dissabte de 10 a 2... ...i de 4 a 9, i els diumenges de 11 a 2. Hem de dir que l'entrada és gratuïta... ...i la inauguració serà demà a les 6 i mitja de la tarda. Molt bé, doncs estarem pendents d'aquesta inauguració... Intentarem doncs, parlar en properes edicions d'aquests 75 anys de la Biblioteca que ara es mostren doncs, dins d'una exposició a Can Fabra. I avui doncs, el que volem fer ara mateix és recórrer alguns dels barris de, de Sant Andreu, passarem pel Bon Pastor, després a... a Sagrera i acabarem a Congrés Indians. Si et sembla, Cristina, comencem per la Biblioteca del Bon Pastor. Allà s'hi realitza una activitat que porta per nom l'aventura de conèixer t'interessa i es treta d'una xerrada sobre l'hort ecològic amb balcons i terrats. Sí, així és. La Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella, número 62, us ofereix demà a les 7 de la tarda i dins del cicle l'aventura de conèixer t'interessa la xerrada l'hort perdó amb balcons i terrats a càrrec de Josep Maria Vallès. Hem de dir que l'entrada és gratuïta. I també és gratuïta l'entrada de l'exposició de fotografia Memòries d'Àsia, a càrrec de Cori Beny a la nau Ibanov. La nau Ibanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix de dilluns a divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit l'exposició de fotografia Memòries d'Àsia a càrrec de Cori Beny. Hem de dir també que l'entrada és gratuïta. I també, doncs, si us voleu acostar al barri del Congrés Indians, hi trobareu un vídeo que recull la història d'aquest barri. La història del barri del Congrés i els indians a través de 12 testimonis i instantànies. Aquest és el contingut del vídeo Memòries de Congrés Indians, que podeu veure al casal de barri de Congrés Indians en una exposició que es farà fins al mes de març. Veïns i entitats van aportar coneixements i fotografies històriques sobre el barri. Molt bé, doncs amb aquesta informació nosaltres acabem al nostre programa d'avui. Abans de tot, recordar-vos algunes de les connexions o alguna de les maneres de posar-vos en contacte amb nosaltres, com és, per exemple, el número de telèfon, que és el 93-345-6454, 93-3454, recordem que, també que tenim un mail, que és informatius.com, informatius@. Doncs que voleu estar al corrent de tot el que passa als diferents barris de Sant Andreu. Doncs ho podeu fer a través del blog de tot un Poble, és TotunPoble, és totunpoble.blogspot.com. Allà doncs, trobareu els diferents programes que hem anat realitzant en aquesta temporada, ja que portem, i no, coneixereu doncs, les diferents notícies i els diferents apartats que eh, conformen aquest programa, que és al Tot un poble. També podem donar-vos la nostra web, que és www.rtb-mitgefaima.com on també trobareu algunes de les informacions que us diem aquí doncs, cada dia i ampliades doncs, perquè pugueu eh, conèixer a fons totes aquelles notícies relacionades amb els nostres barris. I ja doncs, eh, poca cosa més a dir, a també dir-vos que estem al Facebook que podeu entrar al Facebook i buscar tot un poble i allà doncs, podeu doncs, conèixer també les informacions i posar-vos en contacte amb nosaltres doncs, per a fer-nos arribar doncs, qualsevol tipus de queixa, dubte o suggeriment per tal doncs, que aquest programa doncs, vagi creixent gràcies a, gràcies a vosaltres doncs, dia a dia. També dir-vos més coses, per exemple, que aquest dijous el senyor Joan Uller eh, serà el pregoner de la festa major de la, de la Sagrera. La festa major de la Sagrera començarà aquest dijous a les 8 del vespre al casal de, al centre cívic de la, de la Sagrera La Barraca. I allà a les 8 del vespre doncs, es farà un gran espectacle per tal doncs, de, de començar aquesta festa major. Nosaltres també hi serem presents perquè parlarem amb el senyor Joan Oller, que és el pregoner, i mm, també tindrem d'altres doncs, informacions per comentar-vos a totes les que eh, fan referència a la festa major de, de la Sagrera. Mm, més coses a dir, doncs, per exemple, que aprofiteu aquests dies per anar cap al barri de la Sagrera i gaudir d'aquesta festa major i que podreu trobar el programa d'actes dins mateix de la nostra web per doncs perquè per vosaltres pugueu triar el via que més us interessa per assistir a qualsevol dels actes i esdeveniments que s'hi facin. Doncs res més, nosaltres arribem a aquest minuts i ens hem d'acomiadar de vosaltres. Només donar les gràcies a Xavi Álvarez per haver fet-nos alguna cosa de tècnic. També donar les gràcies a la Maribel Rubio, que, ens, que també ens ha acompanyat, i a Cristina Suini, també, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Perquè doncs, cada dilluns ens faci companyia i ens ajudi doncs, a comentar quines són les notícies més importants de, del dia a, aquí al, als nostres barris. Fins dilluns vinent. Molt bé, doncs nosaltres ho deixem aquí i ens, ens retrobem demà a la mateixa hora. que es, Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.